Eta, txalde, untan zazpiak batala, zazpi, beti Galdirazko Ikura, eta golekin ediko bide gain, txalde hon. Txalde hon. eta hemen, ba, Zatiketaren bateratze bat, izenarekin bakarrik ipara egoa deitzen den, ekitaldia aipatuko baitugu, urtero egiten dena. Eta, horren, ba, helburua justuki bateratzea baita, iparata egoaren bateratzea um, importantea iduritzen zaizu. Garai hau, or, urte guzi zantoratzen den ipar, iparra egoa hori, ekitalde hori? No egoa ekitaldea askizumekia zitzen, duela goita, kasiko goita boztukte, eh, uste duetabio edo itairukte badirela eta bueno ipajaldeko ujuina inguruko jende batzuk eta segurako jende batzuk lagun bihurtu ziren beste batzutan edo ta hasi ziren mintzatzen, elkarrekin gohotatzen eta antolatu zuten ipajaeko hastea lemistikoa ta bueno hortik ipajaldeko semeite lagunekin bat horteguziz antolatu zen geroztik eta segitzen du antolatzen eta gainera bildu du errikesta horduan importantea Bai e, balio du elkarre zagutza elikatzeko edo honditzeko. Alde batetik badi da beti eh hiru egun izaiten dira. Hiru egunen e, e, ez zaitzen dira mintsaldiak, mainguruak, eh euskalerriko errealitate batiburuz mintzatzeko. Eh ez bait ezpari iparaldea aipatzekoeko aldean edo seguran bainan bon, pizkatza Eta gero izaten da, bestarako denbora, e, bertsua faria ostirea oztegunean, gero kontzertuak eta homeria, bazkariak eta animazioan itzaste buruan. Eta baita ere, beti urte guziz ipakaldeko ikastola bat joiten da, segurako eskolara, eskolakoekin e, e, egun bat edo bi egun pasatzera. Mm. Eta, beraz, e, bueno, ahemantzeko e, kitaldi bat da. Mm Hura -hmm. or, auk den baskinafarriko aurrak dira aski segurako aurrekin uh, biltzekoak um, bo, ipatu zuk, eh? eta, ba ipatudu susuk eta nola ezagutu sintu ere toreko antolatzaileak pestan hor ere bai eztan ni kenitun niba inolaengo hasi zen eh janot beinatelizondota bai. horiek hasi ziren ta geroztik hasi zirenen lanean e, jende gehiago gehiagorengana gin ziren eta ni geroztik ezagutu nitu ene eh? antolatzaileak baien horiek ere dut uh, pestaren birez ezagutu zirela, ez? Bai, hori, bai. Eta segurako eh, antolatzaile lagun bilakatu zirenak, uh -huh. eta antolaketa bai. ere hortik. Eh, eldu da, uh -huh. elkartzea, azkenean, pixka uh, bat, muga hori ere, eh, ba, usten duen eh, ekitaldiak, edo oiek baitira ere batzutan pesta giroan sortzen. Bai, eta nik uste dut, iparraegoaren eh, kasuan, muga, administratiboa, deitzen dugun muga hori hausteaz, gain muga ideologikoak, politikoak, e, kulturalak ere, gain ditzeko balio izan duela, duela delgahezak utzeko. Gana bai bon, hori kokatzen badugu, joitamagira ogoita bi urte lehenago, bo, ebe urte bereziak ziren, eh? Ziren e, aheman politikoak ere, beti bizikionak e, talde politiko bat zuen eta beste nahtean, e, ipar egoz, aparte, eh? eta nahizasiko bon, orain hor gatazka politikoak, abertzalean bahen, mugimenduaren bahaneko gatazka politikoak aipatzen, baina, bueno, iparra balio izan du ere, kultura politiko edo ideologia pixkat desberdineko e, jendeak elgarrekin lanean zartzeko eta, baina zenbait e, eztabaida tabai da desdramatizatzeko eta bon, elkar gulertzen e, ikasteko. Denek uste dut hori ere e, izan dela, e,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 el e, aritzen ikasi duena naiz eta ez euneko egunean gauzakuzitan e, ikuspegi beraukan eta mm. nikuzet ere ohen bertute bat dela mm. uh, politikoek ez baldin badira ere denak ados uh, alaire adostasun bat bada bertzale izateko hortan uh, sakit bai bai ez oinajan soti ildore ideologiko berdin txuko, jendea dela, e, abertzale eta independentista eta ezkerreko ere, dejan ezake, baina, bongero, bakizu, e, mundu politikoetan direna bardura oieguziak, e, e, agoitabostu tortuz garatzen ez pasa daiteke ez taida da anitz eta bueno horien gainetik den mugimendua da ta nikurtuz badakikula elgajeen badukula den elgajeen berri eta eta plazerekin beti egiten du lana elgajeekin ehm um, ordan hor itsortu de gverdina kvadila egiten da urtero no hurbiltzen da egun hoietara seguran hastean zehar bereziki segurako jendea Zeiten alda ere, batzutan hitzaldiak e, soktzen duen interesaren arabera, goi egin guruko jende gehiago. Eta gero, asteburuetan buruetan e, ere jendea joitzen da. E, beriziki gandeko egibazkarira eta, eta hola. Aste gabiatzen da, beraz? Ema, txalena, ma bian da asigurako aste hori. Heldu mm. den aste lenean. Baina nahin zinetik, e, bai seguran, bai e, gukunean saia ostatuan, eta behitzeek italdi batzuk, antaldi batzu, edo antzerki eman aldi batzu, edo antolatzen dira, pixkat berotzeko bezala. Hmm. Eta itzaldi analitik, zer uh, aipatu nahi da, eta zer uh, da itzaldi hoien elburua azkenean seguran ikutez? Uxte ug, guztiz gaibat, hau eh, da, eta bueno, Astepaniok urtetan zen batean sinafajoa ba, bestean Siberoa alapugudi eta gero Gipuzkoa, Bizkaiara, ba. bon, denak pasatu ziren jobin zeguzia, gero eh, diaspora eta gero bon, gaiak, gaiak jantza izatean zen, laborantza eta, bueno, ba. bon, ahokten autatu den gaiada gazteria. Gazteria, zendako, bon, ikusten dugulakot, bon, ipaja egoa ere, ari dela urtetik urtera intzinatzen, e, urteak joa, joaiten, eta bon, belaunaldi behiak ere sartzen, eta bon, nahi, izan dugu, so bate e, e, egin nahi izan diogu Euskal Herriko Gazteriaari. Beraz, iruma inguru, batean e, aipatuko da pixka bat gaztenen engaiamendua, engaiamendu politikoa, e, kulturala, soziala, berezeki politikoan, e, zentraturik e, eta komparatu iru belaunaldi, eh nola zen du lau urteko gazte baten engaiamendu abertzalea eh ba esplikatzeko ere duela lau 50 urte sortu zirela anitza abertzale eh kontzientzia berek hartu zutela eh hogei bat gehiebat urte 25 bat urte jadanik Aitama abertzale akzituztenan itz, zantziren, engaiamendu politikoa intzutenak, eta aztertu nahi dugu ere aurten, aurten, gaur egun nola den e, gazteen e, engaiamendua, beti aipatzen da, piska krisian dela, edo individualismoa eta gauza hain itz, e, bon, aztertu nahi dugu. Beraz, hirubela honaldi elkartuko dira. Bigarren egunean, e, gaurko, gaur egungo gaztekin eginen da maingurua, eta gaurko gazteen egoera, Eta arazoak eta aipatuko dira. Izan arazo sozialak, kulturalak, ekonomikoak, eta abart. Eta irugagen maingurua piskat gaztena akteko elkarguneak Euskal Herrian diren aztertu nahiko da. Eta horren bueno, eram, e, e, moderatzaile bikain batukan dugu irugagen mainguru oktan, uh -huh. batak zuzua okeren Bai. Eta hara. Han eh, izango naiz bai. Bai ez bikaina izango da, binen interesgarria intxegur uh, trukaketa. Bon, egia da mikro mailan egiten den uh, ekitaldi bat uh, dela, e, behar litezke gehiago, olakoak, baina uh, balio otedu, azkenean azpimarratzea, iparra, egoa, elkartzen den ekitaldia dela, piskat, bultzatzeko azkenean uh, trukaketa horiek. Asiak ira pixka gutako batzuk gogoetatzen izenaren egokitasunari buruz. Jara, duela goita bostokta, eventuraz izena egokia zen, takit, eh? Hainan bat zuzen bere e, baina gau egun behar bada izena ez da hain egokia. E, ozera, enta azkenean izenak berak azpimak atzen baitu. E, Eza nahi dugun e, zatiketa hori. Orduan behar bada beste izen bat atxeman beharko litzateke. Eta gero olako ekitaldiak e, zabaltzea bertzelekuetan. Elkaj ezagutzea, elburu duten ekitaldiak zabaltzea gainerateko lekuetan. Nik uste biziki e, baikoja litzatekela. Beha gezko da beraz, e, bultzatzea hori edo nola echan, pixkat e, in...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 Bai, hor, esperien, esperientzia bat egin nahi da aurten e, martxoaren amazazpian, ebiekoitzarekin e, bilduz e, Euskal Herriko, Euskal Herrikoziko behoitamak bat gazte, eta elgarren artean halako e, gogoeta egun bat, gogoeta goiz bat egiteko, bapiskat, zer e, zein den e, bakoitzaren e, elkarrezagutza, eta nola egin elkarrezagutza hori hobetzeko eta elkarrekin gauzakeiago antoratzeko, eta, bueno, esperientzia takit se aterako den hortik baina garbi dena e, hau entzuten duen gazteri gazte oro gomite dela iparraigo joitera etera asteburu hartan e, azaroren e, ma hartzarenamas asteburu hortan eta goizean e, bertze lekuetako Euskalduunak, Euskal Herriko Begitzen lekuetako eh, elkartzeko eta elkartzea gotzeko parada izan handutela. Mm. Eta bai importantea da, bai nik uste dut. Ola, eh, zabatzen dira ere gure iritzi batzu eta ez jakintasun batzu eta Ba beraz gaje mundu guztiarenako. Ori da. Ta bestearen ezagutzea azkenean ekartzen duena. Eh, bon, ebe ipara egoa, beraz dauden esthetika intzina seguran interneten ere gitarawatch manga dosue. Hemen txekinuen saspiaga ta la saspiaga della sc, iku karekin beti eta neko bi de gain gurekin miresker izanuntza. Miresker zureia jo.